Розділ 5. Вранці кожна спроба поворухнутися відлунювала болем у голові, насилу здужала розплющити очі. У роті, наче свині ночували, всеньке тіло содомило, ще навіть не спустивши ніг додолу, я вже знала, що день цей не матиме краю. Ото нічого було дуріти напередодні. Відсунула штори, щоб якось прокинутися Що це за авто перед моїм будинком? Здається, у моїх спогадах про минулий вечір Була невелика прогалина Нічого, зараз кави ковтну і все згадається Спускатися по східцях було нелегко Голова боліла, що здуріти можна на моєму дивані лежало якесь тіло, і мла нарешті розвіялася. Та це ж Фелікс! Він заснув нецьма, навіть не знявши вбрання, і тепер хропів як ваговіз. Нога і рука звисали додолу, обличчя не видно. Прокидайся, поторосла його я, відчепися, спати хочу. Як почуваєшся? Так, наче по мені асфальтовий каток проїхав. Він сів, не підводячи голови, почухав потилицю. Ану, глянь на мене, Феліксе. Він звів голову, надбрівна дуга ростовчена, довкола ока чорний синець. Він уклався на диван, пововтузився трохи і скривився від болю. Я задерла на ньому футболку і побачила збоку здоровезне садно. Господи Боже, хто це зробив? Фелікс одним скоком, звівшися з дивана, підбіг до дзеркала. Нічого, я і так гарний. І він торкнувся обличчя, напнув м'язи і всміхнувся своєму відображенню. Поки додому приїду, навіть сліду не буде. Нічого кумедного тут нема. Він дуже небезпечний. Тобі ще пощастило. Фелікс недбало відмахнувся і, кривлячись, упав на диван. У цього бевзя скрізь боліло. Як закортить тобі ще десь у глушину забитися, то їдь до пігмеїв. Нехай йому цур та пек «Цей паруб'яга таки ірландець. Мабуть, у регбі грав. Коли він повалив мене додолу, я вже подумав, що беру участь у кубкові шести націй. Одне слово, ти встряв у бійку з тварюкою. І запевняю тебе, я був на полі, а глядачі аж не тямились від захвату. Ага, ти був на тому полі м'ячем. Хоч раз угатив йому». Та не хотілося ні вичити таке гарнюня личко. Брешеш. І так, і ні. Та заспокойся. Я захистив твою честь. Добряче зацідив йому зліва. не скоро оговтається. Правда? Геть кров'ю облився. А губа набрякла, мов шина. Оце новина я аж затанцювала на радощах. Під душем я втішалася з феліксових подвигів. За сніданком він без угаву балакав, розповів усі паризькі новини. Виявляється, мої і коли нові батьки вивезли всі речі з нашого помешкання, геть нічого не залишивши. Потім відзвітував у справах людей прибутки на нулю доведеться брати діло у свої руки. Замотавшись у купальний рушник, я міркувала про те, що не хочу повертатися до Франції. Потім зиркнула на своє відображення й охнула. На шиї не було ланцюжка. «Феліксе!» «Га!» – відгукнувся той, сягнистими стрибками долаючи східці. «Моя обручка загубилась!» – захлипала я. «Як це?» «Вчора увечері вона висіла на ланцюжку у мене на шиї». «Не турбуйся. Знайдемо. Певне, у шинку загубила. Вбирайся». «За десять хвилин ми вже їхали до пабу. Шинок був зачинений, тож ми подалися до Еббі з Джеком. Мабуть, у Джудітти є ключі». Я стукала у двері, поки Фелікс обшукував авто. «Оце сюрприз! Побачити тебе сьогодні!» – здивувалася Еббі, відчинивши. «Добрий день, Еббі! Я хочу бачити Джудіт. Це дуже терміново. Вона спить? Може, я тобі якось допоможу?» «Мені треба потрапити до пабу. Вчора я загубила там одну річ», – сказала я зі слізми на очах. «Що з тобою, Любцю?» «Допоможи! Прошу тебе!» Ми з Феліксом були вже біля шинку, коли нас наздогнали Еббі, Джек і Джудітта. Вона похмуро зиркнула на нас, а тоді звернула увагу на Фелікса. «Що сталося?» – спитала, показуючи на око. «Джеку, дай йому пластер!» «Дрібниці, то я трохи побився з твоїм братом!» «Що ти зробив з моїм братом?» «Та нічого такого. Можу сказати тільки, що він силань. селань». «Пусте. Займися ліпше Діаною». «Як хочеш». «Гаразд. Тепер ти». Обернулася Джудітта до мене, відімкнувши двері. «Це має справді бути щось важливе, якщо мене видерли з ліжка так рано». «Це дуже важливе». Я зайшла до шинку і остовпіла. «Ти вже прибрала тут?» «А вже ж! Увечері він відчиняється. Я саме вклалася до ліжка, та Еббі мене розбудила. А що ти загубила?» «Коштовну річ!» Я почала розглядати долівку. «Нічого страшного! Купиш іншу?» «Ні!» Верескнула я, схопившись на ноги. Аж Джудіта позадкувала. Джудіта тут ні при чому, підійшов до мене Фелікс. Ходімо, пошукаємо вдвох. Всі розійшлися у різні кінці пабу. Я повзала рачки по долівці і обмацувала паркет, сподіваючись, що пальці надибають ланцюжок. Діано! Погукала тихенько Еббі, рачкоючи у мій бік. «Діано, глянь на мене!» І поклала долоню на мою руку. «Мені ніколи!» «Скажи, що шукати, ми тобі допоможемо!» Я загубила обручко. Вона була у мене на шиї. «Ти заміжня?» – озвалася Джудітта. Слова застряли мені у горлі. «Даймо Діані спокій, нехай шукає сама», – втрутилася Еббі. Я замкнулася у своїй шкаралущі і ще більш не чула, що коїться довкола. Рачкувала, натикаючись на столи та ослони. Дряпала нігтями поміж мостинами, щоб перевірити, «Чи не провалився туди ланцюжок?» «А сміття де?» – спитала, підводячись. «Я вже шукав. Нема там!» – відказав Фелікс. «Ти погано шукав!» Я сіла на коліна, зігнулась і заплакала. Фелікс обняв мене і почав колисати. Я стусонула його кулаком у груди. «Заспокойся!» «Заспокойся! Це неможливо! Я не могла її загубити!» «Співчуваю тобі! А може, це якраз нагода, щоб усе розпочати наново?» Встряла Джудітта. «Хто зна, але якщо тебе покинув чоловік, не покинув він мене!» Фелікс узяв мене за руку і міцно стиснув. Я вхопила розявленим ротом повітря, і знову притиснулася. Тоді обернулася до Джудітти. «Колен! Колен загинув!» «Кажи вже!» – буркнув на вухо Фелікс. «І Клара, наша донечка, теж загинула з ним!» Джудітта притулила долоню до рота. Я не бачила Джека й Еббі, але відчувала їхні вражені погляди. Я її обов'язково знайду, пообіцяла Джудітта. Ебі з Джеком мовчки обняли мене, а я стояла, опустивши руки і безтямно дивлячись у порожнечу. Фелікс провів мене до авто, пристебнув ремінь і повіз до котеджу. Вдома допоміг мені вкластися в ліжко, змусивши проковтнути пігулку аспірину і ліг поруч, притуливши до себе. Я геть отратила відчуття часу. У мені була пустка. «Мені вже пора вирушати», сказав Фелікс по якомусь часі. «Скоро літак. Полетиш зі мною?» «Ні, залишуся тут. Я тобі зателефоную». Я обернулася спиною. Фелікс поцілував мене, та я й не ворухнулася. Чути було, як даленіють його кроки. Ось він тихенько зачинив за собою двері. Загуркотів двигун, я залишилася сама, а колен із Кларою загинули вдруге. Три дні сиділа я у хотелі, в руці тримала світлину з Кларою та коленом. Перед від'їздом до Дубліна приходила попрощатися Джудітта. Обручки вона не знайшла. Коли у двері знову постукали, я на до них допленталася. На порозі стояв Едвард. «Ти останній, кого мені хочеться бачити», – сказала я, одразу ж намагаючись зачинити. «Зачекай», – сказав він притримуючи двері. «Що тобі треба? Віддати тобі оце! Це ж ти загубила ланцюжок! Тримай!» Я завмерла, дивлячись на обручку, що погойдувалася перед моїми очима. Потім, напевно, простягнула руку. Обличчям покотилися сльози. Едвард відпустив ланцюжок і я затисла цей скарб у долоні. А тоді розридалася і упала в його обійми. Едвард стояв незворушний. «Дякую! Дякую, ти навіть уявити собі не можеш!» Моє тіло розслабилося, позбуваючись напруги, що нагромадилася за останні дні. Я вчепилася в Едварда Наче то був рятівний пояс. Мене аж трясло від плачу. Я відчула, як його долоня лягла мені на волосся. Від того дотику трохи полегшало. Та раптом я второпала, у чої обійми кинулась. «Вибач», – пробормотіла відхиляючись. «То надінь його на шию». Руки треслилися так, що я не могла розстебнути замочок. Давай не допоможу. Він узяв ланцюжок, розстебнув його і звів руки мені за шию. Я намацала і міцно стиснула обручку. Відступивши, Едвард кілька секунд уважно мене розглядав. Ну, я піду,-сказав він провівши долоною по обличчі. «Може, вип'єш черчину? «Та ні, ще ж працювати. Нехай іншим разом». Не встигла я й відповісти, як він пішов. Я подалася до Еббі з Джеком, щоб подякувати за допомогу. Поводилися вони тактовно, ні про що не розпитували. Інакше було з Джудітою. Вона телефонувала і все допитувалась, чому я не розповіла про все раніше. Зрештою, я сяк-так задовільнила її цікавість. Однак мене мучило відчуття, що я не подякувала як слід Едвардові. Якось я гуляла з тими думками узбережжям, аж раптом підбіг постмен Пет. Він почав лащитися, а потім влігся біля моїх ніг. Це було дуже доречно, бо я геть змерзла, а він мене добряче зігрів. «Послухай, Цуцику, може ти допоможеш мені ще в одному ділі?» «Не знаю, що сказати твоєму господареві. Він знову врятував мені життя, а я не хотіла б видаватися невдячною. Може, щось підкажеш?» Він поклав голову поміж лапами і заплющив очі. Ти так само мовчазний, як і він. Еге. Добрий день, пролунав позаду хрипкий голос. Давно він там стоїть. Добрий день. Якщо заважає, то нажини його. Та ні, навпаки. Едвард усміхнувся краєм вуст. А ж, він усе. Чув, присів поруч і поклав додолу наплічника. Дістав звідти фотоапарат, закурив і мовчки простягнув мені пачку. Діставши звідти цигарку, я врешті промовила: Мені хочеться віддячити тобі. Це добре. Ні, я хочу зробити щось для тебе. Скажи, що тобі треба. Готов перта Якщо вже так наполягаєш, то почастуй мене нині пивом у пабі. Він підвівся і попрямував до моря. Потім побачимося. Кинув на прощання. Уже чверть години я сиділа в машині перед Шинком. Едвард був там, та я ніяк не могла вийти з авто. Мені доведеться випити з моїм найзаклятішим ворогом. Звісно, він віддав мені обручку, та це ще ні про що не свідчило. Хто зна, чи не посваримося ми знову? Штовхнувши двері, я побачила сусіда біля шинквасу. Перед ним кухоль пива, в руці газета. Я підійшла і зупинилася поруч, але він навіть не глянув у мій бік. Я мушу знову видарти цей часопис у тебе з рук, запитала я. А я, гадав, ти злякаєшся. Погано ти мене знаєш. Едвард кивнув барменові, простягнув йому порожній кухоль і замовив ще два. Не встигла я й оком моргнути, як він заплатив замість мене. Казала ж мені Джудітта, що брат її мачо. Ох, як же мені це все не подобалось. Виклик мені кидала ціла пінта Гіннеса. Я вже помітила, що всі ірландки його п'ють. Але ж я не ірландка. Я маленька парижаночка. Певна, що це пиво гидота. Мій шлунок на силу впорався з їхнім огидним вином. А від цього пива таки гигне. Та вибору немає. І мови не може бути, щоб здатися цьому чолов'язі. «За що вип'ємо?» – запитала я. «За наше замирення». Я підняла кухля і відпила ковток, потім ще один. «А що? Нічогеньке воно. Присмак наче у кави», – сказала сама собі. «Вибач, нічогісінько не второпав, ти ж французькою балакала». «Менше з ним». Ми позамовкали, і це почало діяти мені на нерви. Задоволений нинішніми світлинами. «Та не дуже. Тобі не набридло фотографувати те саме?» «Це не те саме». Він почав читати мені лекцію з фотосправи. «Здається, він любить своє діло. Мені навіть цікаво стало його послухати». Ти на цим заробляєш? Та ще й не злецько, але намагаюся зосередитися на тому, що мені подобається. А ти що робиш у Парижі? Глибоко вдихнувши, я замовила ще два кухлі пива. Цього разу випередила Едварда і заплатила за нас обох. Ще декілька годин і стану любителькою Гіннеса. «Тримаю літературну кав'ярню», – сказала, надпившись кухля. «З чоловіком?» «Та ні, Колен, допомагав нам з відкриттям, але мій компаньон Фелікс». «Та невже, о той Мартопляс, що я з ним бився?» «Еге ж він!» «Добрий Мартопляс, он яку пам'ятку тобі залишив». Я тицнула пальцем на шрам що розтинав нижню Едвардову губу. І якщо по правді Фелікс дуже перебільшив свої подвиги. Та ми обидва були, мов блазні, усміхаючись, сказав Едвард. Отож, зараз Фелікс урудує твоєю літературною кав'ярнею. Так, уже півтора року, сам дає собі раду. Він лебонь на грані банкрутства, егеш. Він, звісно, хлопець нічого, але мені важко уявити його добрим адміністратором та вдатним підприємцем. Правда твоя, але я теж винна. Я навіть не намагалася знову взятися за справи. Та й доти не дуже вдавалася в це діло. Ти, звісно ж, повернешся до керування цим закладом. Літературна кав'ярня у середмісті Парижа – це не аби що. Я відвала погляд, щоб не стрітися з ним очима. Ми вийшли з шинку й одразу ж закурили по цигарці. Люлька миру. Едвард провів мене до авто, потім сів у своє. Я сиділа, не в змозі рушити з місця. Дивувалася, як воно все склалося сьогодні. Із задуми мене вивів автомобільний сигнал. Поруч зупинилося Едвардове авто. Я опустила скло. Можна проїхати? ледь усміхнувшись, поспитав він. О, будь ласка, і він помчав, як буря. Доїжджаючи додому, я мимохіть подумала, що мене вперше не дратує світло у вікнах сусіднього будинку. Закопавши топірець війни, ми з Едвардом іноді бачилися то на березі. В Еббі з Джеком, до яких я приходила дедалі частіше, та часом у пабі. Якось прогулювалася вздовж берега з постманом Петом. Едвард щось фотографував неподалік. Підійшовши, я помітила, як він хутко ховає приладдя: Ти чого це? Не хочу намокнути! Пора додому! Втомився! Він засміявся. Тобі теж ліпше додому. Жартуєш, у небі три малесенькі хмаринки. Ти живеш тут уже півроку, а ще й досі не збагнула, який у нас клімат. Ось побачиш, зараз лине, як з відра. І він попрямував додому, вимахуючи рукою. Постман Пет вагався, чи піти за господарем, чи зі мною залишитися. Я ж бурнула ломаку, і він вирішив, що ліпше буде побавитись. Та довго наша гра не протривала. За чверть години почалася справжнісінька злива. Я чимдуж дременула додому, попереду вистрибом гнав постменпет. Якщо я кину курити, то виграю чемпіонат світу зі спринту. Едвардові двері були відчинені. Постман Пет кулою влетів до хати, а я за ним. Зупинилася, аж коли угледіла Едварда. «Та заходь уже! Не з'їм я тебе!» «Ні, піду додому!» «Мало намокла?» Я кивнула. «Ото заходь і погрійся!» Він подався на другий поверх. Я попрямувала простісінько до комунка, щоб зігріти руки. І помітила цікаву світлину, яка тут стояла. Жінка на березі моря в Малрані. А в нього талант, якщо це його робота. На оце! Почувся голос за спиною. Я впіймала кинутого светра. Він сягав мені до колін. Потім Едвард простягнув мені каву. Я радо взяла чашку і знову взялася розглядати світлину на коменку. Не стій! Це одна з твоїх робіт? Егеш, я зробив її незадовго до того, як вирішив тут поселитися. А хто ця жінка? Ніхто. Я обернулася і притулилася спиною до комена. Едвард сів на диван. Довго ти живеш у малорані. Він нахилився до столика, щоб узяти цигарки. Закуривши, сперся ліктями на столик і пошкріб підборіддя. П'ять років. А чому ти поїхав з Дубліна? Це що, допит? Та ні, яке там. Просто я така цікава. Я почала скидати светра. Що це ти робиш? Здивувався Едвард. «Дощу вже нема, не буду тобі набридати. І не хочеш дізнатися, чому я став відлюдьком?» Я знову просунула голову в комір светра, що мало означати «хочу». Якщо поправді я поїхав із Дубліна, бо терпіти наміг міського життя. Адже ти казала, що тобі там було до вподоби, здається, тобі подобалося жити з нею. Треба було змінити життя. Він знову замкнувся на чаравлик у черепашці і худко підвівся. «На обід залишаєшся?» Я отеріла від такого запрошення, але погодилася. Едвард швидко підійшов до плити, заборонивши мені втручатися. Під час обіду він розповідав про Джудіту, про батьків, про дядька і тітку а я про те, як ускладнилися мої стосунки з батьками. Йому вистачило тактовності не запитувати про колена та Клару. За трохи я відчула в тому. «Що, зморилася?» – підкусив мене Едвард. «Додому пора». Він провів мене до виходу. Там стояв спакований наплічник. «Ти кудись вирушаєш?» Робитиму завтра вранці репортаж у Белфасті. А пса куди? Хочеш узяти до себе? Якщо ти не проти, то бери, він твій. Я відчинила двері, свиснула постманові пето, і той одразу ж прибіг. Едвард погладив його, хоча насправді це більше скидалося на потиличник. Я вже рушила до виходу та враз обернулася. Коли повернешся? За тиждень. Гаразд. На добраніч. Цілу днину була страшенна негода, і ми майже не витикали носа на двір. Бозна, з якого дива, я захопилася приготуванням їжі. Виявляється, це дуже практично, коли поруч жива смітниця у вигляді пса. Нашу іделію порушив стукіт у двері. Пес і не ворухнувся. Либонь йому теж не хотілося, щоб нас турбували. І все-таки пішла відчинити. На порозі стояв Едвард. Добрий день. Я й не сподівалася, що ти сьогодні приїдеш. То я знову поїду, якщо ти не проти. Та заходь, дурнику. Едвард пройшов за мною до вітальні. Пес зрадів господареві. Але худко повернувся на місце. Едвард почав роззиратися. «Контрольований візит власника житла?» – запитала я. «Та ні, давненько я сюди не заходив. То будь як вдома!» «Не зважуся! Чарчину?» «Охоче хильну. Я подалася до кухні. Заодно зазирнула в мультиварку і застигла. Там доварювався обід на трьох, як колись. Ноги відмовили, я сперлася на газову плиту. Затрохи повернулася до Едварда і мовчки простягнула склянку. «Що з тобою?» – спитав він. «Вечеря тимеш?» «Не знаю». Я запалила цигарку і зупинилася перед заскленою стіною. Стояла ніч, темінь хоч в око стрель. Сьогодні я вперше за останні півтора року куховарила. Виявляється, у мене залишилася звичка готувати на трьох. Тож їжі вистачить на цілий полк. Ліпше тобі таки повечеряти зі мною». Що ж, нечемно було б відмовитися?» Дякую, — понуривши голову, відказала я. За вечерею Едвард розповідав, що цікавого бачив за тиждень. І я потішила його розповідями про те, як ловила постмена пета. Вряди годи я дивилася на цю сцену збоку. Мені приємно було вечеряти з сусідом, якого ще кілька днів тому Вважала справжнісіньким лайном, сюрреалізм та й годі. Увімкнувши кавоварку, я розвернулася до свого гостя. Едвард стояв посеред кімнати з цигаркою в зубах, пильно щось розглядаючи. «Гарна була ваша родина», – промовив, піднявши голову та глянувши мені у вічі. В руках він тримав наше сімейне фото. Я забрала світлину і сіла на диван. Едвард вмостився поруч. То було наше останнє фото, зроблене за кілька тижнів до загибелі. — Оце Колен із Кларою. Познайомся, — сказала я, погладивши пучками дончене обличчя. — Схожа на тебе. — Еге. Гаразд. Лягай уже спати. Едвард надів на плічника, свиснув псові і подався до дверей. «За кілька днів я їду на Аранські острови», – заявив перед тим, як піти. «Пса мені залишиш?» «Ні». «Їдь зі мною». «Що?» «Їдьмо разом. Не пошкодуєш, повір». І сказавши це, пішов геть».